Karibu ndani ya Esther TV. Leo ndani ya Esther TV tunazungumzia historia ya vyombo vya habari vinavyopatikana hapa nchini Tanzania ambapo leo zia moja ya chombo cha habari cha Taifa TBC. Tazamaji karibu twesote. Jina langu Astrida Samuel. Shirika la utangazaji Tanzania TBC ni shirika la utangazaji la umma pekee Tanzania bara. Shirika hili ilianzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Mashariki ya Umma ya mwaka 1992 kutoa huduma ya utangazaji kwa umma kwa njia ya radio na television. CBC ni chombo kinachomilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya usajili wa hazina Tengo kilichopo ndani ya Wizara ya Fedha naويمilikiwa na hisa kwa asilimia moja. Nia ya serikali kuitumia TBC ni kuimarisha juhudi za serikali katika ujenzi wake wa taifa. Kwa hiyo serikali inatarajia TBC kuwa msemaji wake kwa niaba kuliko kusema kwa uhuru na bila ya upendeleo. Wakati huo huo serikali inatoa fedha za uendishaji wa chombo cha habari TBC. Utafiti uliofanywa unaonesha kuwa asilimia tisini ya mapato yake ya mwaka yanatokana na ruzuku ya serikali na kuifanya kuwa miongoni mwa vipengele vigumu Vinabio athiri kujitawala na uhuru wa TBC. Asilimia ndogo iliyobaki inatokana na shughuli zake za kibiashara kama vile matangazo na vipindi vinavuliviwa. Hii inadhihirisha kuwa TBC ni chombo cha utangazaji cha umma kisheria. Kinautegemezi wa kitaifa na kisiasa. Na kuifanya TBC kujendesha kwa vitendo kama chombo cha utangazaji cha serikali. kwa mujibu wa agizo la shirika la utangazaji Tanzania mwaka 2007 TBC ina sifa bainifu zote za kuwa chombo cha utangazaji cha umma kwa mfano imepewa mamlaka ya kuhimiza na kushawishi watazania wa Tanzania wa kutoa vipindi vingi na vipindi mbalimbali vinavyo mbali, akisi misimamo mitazamo maoni na mawazo misingi ya maadili na ubunifu wa hisani kuonyesha vipaji vya kitanzania katika vipindi vya limo na burudani. Ikutoa habari za aina mbalimbali, taarifa na uchambuzi kwa mtazamo wa kitanzania na kuendeleza maslahi ya taifa na ya kuhakikisha uhuru wake wa kujiendesha. Agizo la uanzishwaji wake linataamka kuwa na mkataba baina ya TBC na Wizara yenye dhamana ya huduma za utangazaji kuipa mamlaka TBC kuwa mtangazaji kwa umma wenye jukumu la kutoa huduma kwa wote. Mkataba utahakikisha kuwa TBC katika kutekeleza malengo yake ya kutimiza mamlaka yake, matumizi ya uhuru wa kujieleza, ubunifu wakiwa andishi wa habari na utarishaji wa vipindi bila ya kuligea serikali na wadau wengine kama inavyotarajiwa kwa shirika la utangazaji lauma kwa mujibu wa wasemaji muhimu kuna mkataba baina ya TBC na waziri licha jitihada za mara zilizofanywa na uongozi wa TBC wao wamwimbili za kuandika rasimu ya mkataba na kuwasilisha kwa waziri kwa ajili ya kuangalia kabla ya kupata nakala ya mwisho ya mkataba utafiti umeonesha kuwa uhuru wa kujendesha wa TBC unaathiriwa zaidi na muundo wake kujidhibiti kwa kiasi fulani ushabiki wa kisiasa na sheria. TBC inaendesha matangazo yake ya redio na televisheni pauma. Matangazo ya televisheni yana chaneli mbili, yani TBC1 na TBC2. Hali ya kuwa matangazo ya redio yana chaneli tatu, TBC Taifa, TBC FM, TBC International. kwa kuwa uhuru na utawala wake wa kujendesha umeminywa. Uma una maoni ya kiwango kidogo sana kuhusu TBC kwa sababu wanaiona kuwa ni msemaji wa chama cha tawala na serikali yake hasa nyakati za uchaguzi mkuu. Poti za ufuatiliaji za uchaguzi za ndani na nje ya nchi zimethibitisha kuwa vyombo vya habari vya TBC kuwa mara nyingi vinapendelea chama tawala pamoja na wagombea wake mfano wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2010, TBC ilijaribu kuto kupendelea upande wowote katika utoaji wa taarifa zake. Mtazamaji mmoja huita tukio hilo kuwa ni mafanikio ya kushangaza na ya kusimamia. Hata hivyo, mafanikio hayo ya kushangaza na ya kusimamia yalimkosesha ajira mtendaji wake mkuu Historia ya TBC inadhihirisha kuwa kwa nini na kwa niaba gani ilianzishwa kama chombo cha utangazaji cha uma. Ni muungano uliokuwa Radio Tanzania Dar es na Televisheni ya Taifa ya TVT. Mwezi March mwaka tano kituo hicho kilipandishwa hadhi na kuwa idara kamili ya serikali na kubadilishwa jina kuwa Tanganyika Broadcasting Service na matangazo yake yalipoenea nchi nzima TBS ilibadilishwa na kuwa Tanganyika Broadcasting Corporation Julai moja mwaka moja 1956 TBC ilikuwa shirika la umma kwa kufuata mtindo wa BBC hata hivyo uhuru wa kujendesha na kuitawala wala uliminywa mwaka elfu moja mia tisa, tano serikali ya kizalendo ilipeleka bungeni mswada wa kuvunjwa kwa TBC na Radio Tanzania Dar es Salam ilianzishwa kama idara ya wizara ya habari ya utangazaji na utalii Huduma za matangazo ya televisheni ya umma zilianza majaribio ya tarehe sita Oktoba mwaka 1999 na matangazo rasmi yakaanza tarehe 15 elfu mbili Tarehe moja Julai mwaka saba Radio Tanzania Dar es Salaam na Televisheni ya Taifa TVT ziliunganishwa na kuwa Tanzania Broadcasting Corporation. Lakini kwa sasa TBC imepanua huduma ya urushaji wa matangazo yao na kuiweka esha karibu sana na vile vile matangazo yao yanapatikana kwa njia ya satellite, YouTube, Twitter, Instagram na pamoja na application walitengeneza mwaka 2020 mwanzo ni mtazamaji wa Esther TV hiyo ndio historia ya shirika la taifa la utangazaji TBC hadi kufikia hapo sina la ziada. Historia hii ileta kwako na Esther TV na kusimuliwa na Astrida Samuel Assante